Jag ska läsa texten från Framåt C, sidan 44. Olga köper en sms-biljett. Dilin ska åka buss in till centrum för att låna en bok på biblioteket. Vid busshållplatsen står en kvinna som hon känner igen från mataffären. Hej, ska du också åka in till stan? Ja, jag ska till biblioteket och plugga en stund. Plugga? Jag trodde du jobbade i mataffären. Ja, det gör jag. Men jag jobbar bara extra där. Jag läser engelska på högskolan. Åh, oh, det skulle jag också vilja göra. Men jag måste bli färdig med svenskan först. Jag heter Dillin Förresten, vad heter du? Jag heter Olga. Vet du när bussen kommer? Ja, om tre minuter. Jag kollade just tidtabellen. Vad bra! Vet du om man måste ha jämna pengar på bussen? Jag har bara en lapp. Jämna pengar. Då har man precis vad det kostar. Kostade 16 kronor så har man just 16 kronor att lämna. Jag har bara en 100 lapp. Men köp en sms-biljett istället. Det är jättelätt. Titta här bredvid tidtabellen. Här står det hur man gör. Dillin och Olga läser den korta instruktionen som finns längst ner under tidtabellen på busshållplatsen. SMS-biljett V, vuxen, U, ungdom, till nummer 12345. Olga skriver V på sin mobiltelefon och skickar det i ett meddelande till 12345. Sedan stoppar hon mobilen i fickan. Men då pipar den till på en gång. Hon har fått ett meddelande. Olga läser meddelandet. Vuxen Bussbolaget Flex Giltig till 11 oktober klockan 13.35. Pris 18 kronor inklusive 6 procents moms. Oj vad fort det gick. Vad bra, nu har jag en biljett. Ja, och sedan får du betala den på mobiltelefonräkningen. Fiffigt va? Fiffit betyder ungefär som bra, smart. Ja, jättebra. Tack för hjälpen. Det var så lite. Titta, här kommer bussen. Du, vad gör jag nu? Ska jag visa bussföraren min mobil? Ja, håll bara upp den så att hon kan se vad det står. Bussen stannar vid hållplatsen och Olga och Dillin stiger på den. Olga visar upp meddelandet om sms-biljetten för föraren. Och så åker de tillsammans in till stan.